E xumulena u selatu u selam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al jmeen. Mba ba'd. Ne kemi filluar para disa kohesh në shpjegimin e librit Medhres al-Salikin, i cili ne ka shkruar Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Jine dietar të njohur dhe kemi mbërritur te tema e tovez. Un e gjatsej scopti kem lezuar donte sa libër i bukur dhe i frytsh një libër i cili ka marr shumë lavdë Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Libert që ka shkojtur Shekha Bulkrimi në Humejt dhe ka fëllur për të të gjërë shumë bukra dhe është që fëllim dhe e shëtë u flasë për të të gjërë që ka të rëkuar e këtë në qëtë në qëtë në qëtë në rrugën që të të ndikën besimtari për të rridur të këllohë sëmbënë ta'ala kjo dhe më dhënë shumë në të shmë si dhëtë këllohë sëmbënë ta'ala i duke punuar duke punuar në rrugën të të të përshku për të zotë jotë edhe ke bërë të takuar e ta dhe me thënë kjo është një rrugë të cilën dhe për gjithë por disa njërëz e thëmë të paktit hecim drejt një rrugë dhe i së më rrinë të kallahu sëmën të ala kurse disa tjërë hecim bëpshë ose marrin djathës ose marrin majtës ose ndale një vend dhe i së gjevdek edhe atëra janë të humburit të kombosun ata. Nëim në qimën e joshme, ne tregojmë të etapat që duhet ndiqë besimtari për në të mbërritur te qolloi mëdhrua. Nëse e mallëm ndonë nuk kam treguar në, në mësime të kaluara, jo tani që kemi folur për çështën e librit më darë së ri përpara, që besimtari duhet këtë që të ketë tre gjëra që ndriqë te qolloi mëdhrua. E para është frika, e dyta është shpresa dhe e treta është dashuria për Allahun subhanuhu te. Frikët dhe shprejsa ja si krahët, të cilë të mbajnë të në bërra spesh. Njëri që ka vetë në shprejsa dhe nuk ka frikë, për Allahot a i humbet. Njëri që ka vetë në frikë dhe nuk ka shprejsa dhe më shire Allahot a i humbet. Dhe një personë të cilë e adhorë në ndohë vetë me frikë dhe me shprejsa, por pa të shuhi për Allahot në amërin që i shihun. Për në të të të treja, të treja, Allahot, të të të të të të të të të të të të të të të t Ashtë i fillon i mënkejme dhe të regon Se si fillon njëri u rrugën Për të këllohën subhanu ta'ala Dhe thot Dje se zemra Kur zbrazet Prej preokupimit me dunjan Dhe nuk lidhet me pasurin Me posin E dhe me pamit e bukët dunjas Por lidhet me ahiretin Dhe prokopohet me ta Me pregatitjen për nahiret Por të shkumër të këllohën subhanu ta'ala Dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Atëherë, dhëtë, kjo është Porta e parë E suksesit për njëriu Në më porta e parë E suksesit për njëriu Që është Që ta prekupoj zemër në ti Vete më heretur Ndën janë ku do të kjetë Të kjetët në dorë Kënë fol të jetar për suhtim Rëgjimin e të janë ka dhenë Që në suhti është që njëriu Mësë kjetë në dëjanë zemë Më do të thotë mësë kjetë dorë do të takojë sikë në vetë për të përjetuar. Por besimtarët bënë atë si një mjet jetese, kurse mosbesimtarët ose ata të cilët e adhurojnë dhunjën e mbajnë dhunjën si idhul dhe e adhurojnë të vendin për të duan si për të dhe urrejnë për hir të së. Për ndër profesorë tani vetë grupi i njerëzve të, të njohur, Abdul Dinar dhe Abdul Dirhem, adhurose të dinarit dhe derhemit. Dhe ka treguar që Cilicia adhurose dinarit dhe derhemit kush është? që nëse atyru u jep kënashen dhe nëse nuk u jep zemrohen kurse besimtar e vërtet e lidhë zemrë vetëm allonë më dhërmur dhe vetëm e pregatimu për nëheret kjo thët është porta e parë që i hapë besimtar e vërtet dhe nëse i hapë kë port atër ati isot ka filluar të jagoj ka filluar të vi agimi i dëvërtetis pasajtot në këto moment fillon dhe zemrë e të i lëviz për të njohu Allahu subhanët ta'ala, për njohur atë që e knajshë Allahu, për njohur atë të dërprime të cilët e aferë njëri të nga Allahu i madhurur, për njohur gjithashtu atë që e urenë Allahu i nërgojët me saj. Ky është hap i parë. Edhe këj hapë që hedhë njëri të regonë që këj ka shkelu në rrugullet duhur, edhe të regonë që këj njëri është sinqertë, sepse zhdo kushë është i sigurt që do të takoj Allahu i madhurur, edhe që do të apy e si e të për dy gjera, atë e rejtë të zjohet për të dhe përgjishin të e dy gjera. Këto dy gjera janë e parë që të apy si Allah e më dhuruar, qëpar këni a dhuruar në dy janë? A këni a dhuruar Allahum? Apo këni a dhuruar në dy janë? Edhe e dyta, qëpar përgjishin këni e dhe përfetve? A këni hecu rrugën e tyre? Apo jo? Pase të të mund ka jimë? Kjo ishtë të mundën përta e parë që Edhe kur zë vend tek njeriu kjo gjendje, do të thonë që zbrazëja e zemrës për dynjas. Kur kjo zë vend në zemrën e tij, atëherë i hap Allahu një portë tjetër. I hap Allahu një portë tjetër që quhet porta e qetësisë. Porta e qetësisë në vetmi. Ai që thotë ku është në vetmi, sepse e ndin afërsinë e Allahut dhe të pukujtimit të Allahut subhanetoe ala. Edhe i pëlqejnë të rrinë vetë të vetmuara dispozicjon me krijesat. Sepse ai e mendon që përziherja e tepërt me krijesat e bën atë që tfutohet në huktimin e Allahut më dhëm. Dhe kjo është e vërtetë. Kur njeriu përqopet shumë me krijesat, e harron Allahun më së meta. Prandaj Allahu më dhuroi me, me, me mirësinë e Tij dhe me mëshirën e Tij, e ka bërë namazin që njeriu ta falë ndryshmin. Mendo pak sikur Allahu subhanetauri i bënda namazët e pesëtan, por shumë vetëm për së mba. Ti fallet pesa për, për një herë njeriu, pasë tërë ditën i hutuar deri në 24 orësh, deri në 24 orësh të vit së sobë tjetër. Mendon paksa huton njeriu, por Allah i mëdhëruar ka lënë vendosni një namaz mesjes, një drek, një pasdite, një namaz akşam që njeriu sa herë të harrojtë fitohet. Sa herë të harrit fitohet. Prandaj besimtari ka shumë nevojë, ne të gjithë kemi shumë nevojë që të përqendrohemi në namaz, në Allah mëdhëruar, më dhuroj për çdo një moment vërtet. Pse që të përqëytojë Allahu subhanahu teala, të cilin njeriu e harron dogu po kuper me dhunja ndersa ky besimtari i vërtet që përcilin vetëm ndajim e ka zgjurat zemrën e tij thotë ve këtë i sot i ka hapur Allahu portën e dytë që është xetësia ai që thot vetëm Allah dhe të edhe që thotë atë ku nuk ka zëra ku nuk ka zhurmë nuk ka gjë më të bukur për të sa kjo vet sepse aty i mlidhet fuqia e zemrës të tij dhe atëherë do të mbyllen i mbyllet domethënë portet i mbyllën portat të cilat e shpordrojnë e, e, e shpordrojnë këtë fuqinë ti, e, e tij dhe e largojnë përkupëimin e tij. Edhe ky është thotët atë nuk punon çiftson krizën. Kriza që, që sol si ku një ide konsekuencës vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ky është domethënë është ky është hapi i dytë që do të që hedh besëtari vërtet. Mbas i hed thap, atëherë Allahu i mëdhuri hap atë një portë të tretë. Ço në momentin e spontanë historisë. I ha pa një portë të tretë, që është porta e kënaqësisë së durimit, e ëmbëlsisë së durimit. O vëllezërit, dëgjojini këtë çpupthem. Po dhe mos mendoni domodin që unë po a them të gjaja më burim mirë se ju. Po unë po i them tose për kujtim për veten time dhe për ju, me shpresë që Allah më dhurojë të, të, të dhuroj që të arrij të gjeja atë të cilën kardi më vërtet e kaftuar. O thotë më qen pasi të jep Allah një portë të tretë, që është porta e ëmbërsisë së durimit edhe dëshor ta drojë Allahu ai shoh sa lugë ngopet me Allahun sa falet dëshon të falet prapë sa falet dëshon të falet prapë sa falet marrën dyrekat do të falet prapë marrën dyrekat të falet prapë fillon të zeq pranë do të do të këndoj prapë siç thoshte Osmani si devlani usim zemrën tonë të të shëndoshë nuk do të ngopen duke lezuar fjalën e botë do të thonë Osmani që një i devotshëm sahab i devotshëm në zemrën pa s'do të ngopësh zemrën tuaj për bukitimin e Allahut po së si guze më të dishin të pasë. Por ku njëriu njëri të më mërësitë për namazë, për e dhurimi dhe për nëzim të kërënët, ati të dhe më dhe që e është shumë ngarëmë. Thëtë më në kejmë, atër dhe të ta je i gjenë në hëtinë të ti dhe kërënësinë të ti, të ka dhurimi, shumë fish, shumë herë më të madhe, sësa kërënësia që ndirin atatë të sinët përgupohen më dynjanë Mëzë trëgohet që një preslefë thoshte sikur mbretërit ta dinin se çfarë kanë nisihet madhe ndihmën namazit të Allahut do na luftonin me shpatat për ta marrëto kënësia. Edhe përpara kësaj ku përmendet të fjalë gjithasë shikim Qaim që do më porta dy të ishte porta që njeriu duon që të thohet vetëm i edhe nuk të shon pozitivisht me kriesat, thotë von fare Abdul Karim el Hameed, do t'rekonë vënd në një tip koment vetë kështu poshtë ma se të të të të një kjo shpor të dhëtë që i ka hapëra lojtë të besimtari, që kjo dhe më në qetsuar dhe të vetëmi e më radhe dhe bukitojnë allohë, thotë, si me në dhëtë, kjo dhe i grupin njërzish, a e përbalojnë do t'jetë në konton? Kjo dhe i grupin njërzish të të cilët dhe nënduën t'jenë vetëmi, a e përbalojnë do t'jetë në konton? Thotë, kuja në vendët bësh sot të cilët jenë të pasër ku janë vendet të të cilat janë të qeta prej zërave dhe prej zhurmave. Kto kanë qenë aty para 70 vjetësh, nëse sot thotë është e pamundur. Më ftohtët, të po zgjuftuar të thosë ky shef olimi, më kometi thotë, më ftojt të kuptosh që është një xhami, sot kanë thyer thotë, si më qenë uzina. Domit thotë, në vendi ku odorat janë mbyllur, ajo po se për vendet e tjera. Mos po flas për ato, po mendo pak domoshem xhamin vetëm muzikën. Ti thosë shef olimi, kometi që në xhamit jot muzikë, atë që na fën për, na fën për kondicionerat. Sa i kondicionerat fjalën, a? Në të tina fënë gjëse në, ne kemi hap muzikë, do të djum muzikën, do të tu, tu na u çavësh me muzikë për dinxamin. Është bërë për të këjmë, të modh vrapit dhe në në xhamit, në shtëpi të Allahut. Ne pasë treqoni me qaim, porta e drejtë që u thash i hap Allahu madhëruar, ëmbëlsinë e adhurimit. Pastaj do të amjukeim hane di të thoshu. Ku janë atat të cilet I kanë këthyrë e shpinën Allahu s'panë t'ale dhe i janë Mashtruar me kënejësit E këse dënjaje Kënejësit të cilet U e kanë buluar atyre kënejësit E vërtet Kënejësit në adhorimit për cilë në të e në kryuar Thotë këto kënejësit dënjajas I kanë përshkuar disa djetarë Thotë sotë thot, thot, më në këmë këmëndi Këto kënejësit dënjajas I kanë përshkuar ot cinjë litar, litar në cilin varet njeriu, por rreth e çaj litarit i kanë vendosur mjalt. Fsoni mjalit. Qiz gjikon të, mjalt. të pasam mjaltin dhe shkon futesh te brenda dhe ai të kap edhe vdeset. Këshojë edhe ka nicesë dy jashtë. Sepse ato janë tëmbla në fund fare, por fund fare pas së njeriu shkatrot krytyre. Pastaj zoti Mundahin do t'i tregon për portën e 300 hapollobës tumtarin. Thotë Po diellat uaj kanësië. Por edhe ti treguam, diellat uaj kanësië ai sa vot kur hyn në mazë nuk dëshiron të dalë më prej ti. Dhe i hap Allahu mëdhëruar madhë ëmbëlsinë, ëmbëlsinë dhe kanësië e dashimit fjalës të tij. Ne nuk ngopet duke dëgjuar edhe duke në Kur'an. Kërë si kur e dëgjon atë që thotë zemra e tij, siç shqetësohet fëmia kur i jepet ajo gjë që i jeton shumë. Më pas Me ka i qëmëran Ka i qëmëran Ka edhe shumë tjera Sa so të më nëkejmë në hënë Nuk është kjo port e fundit Ase asfjellimi për një Sa so të më nëkejmë përsta i hapa loj I port të jërë nëtë madhë se kjo Nukur njeri u shëmën nëzbra zemër Në të njajë I hapa loj portën E qëtsis ma Allah Përsta i hapa loj madhurë portën Një në bërësis nëndurimit Pasta i hapadojnë port 4 është porta e vëzgjimit të madhështi së Allah s.a. Aji e shikon Allah në madhurër me zemrën e ti Shikon Shikon cilësit e ti me zemrën e ti Shikon urësin e ti Kupton fjallën e ti Aji së të zemrën e ti Humbet në brëndësin e kësaj madhështi nje Aji ka hyrën në bot tjetër kusë njezën në bot tjetër edhe upozoiu vëzesë vëllai domodin shumë e vështirë për ta përfituar të gjithë me këim po qesë njëu nuk një e një një një promovon këtë gjë. Mendoi pak domodin tregolini me këim për profesorin e tij, i bibliotekë mie thoshte kishte raste, kishte raste. Nga forcë, nga forca më e madhe që i vinte e besimit në çdo momente, ditën e shkretirës rritë vetëm, nuk donë të përzisë më në s'nik. Njofushie e madhe për sinqtimi që i vinte, don të ditë vetën e shkretirës rritë vetën don të përzisë më s'nik ma dhejmë të bëdë për përftëruar pak se qëfra dojë besimit kanë shijuar e të njërez edhe ku jemi nësët. Sa ti hata dojë madhurë portë në rëshgjimin madhështisë Allahot. Ate ku të përftërujë besimtari madhështinë Allahot sëmanë t'ala, që i qitë universit, shtatë qitë edhe tokët, janë si një tërmi, i tërmi buke në dorën dhe njëjtë për njëshë, chuhen dorë në Allah 700 topa. Si i thërbi Bukën në dorën e tij përlesh, shumë ka përshkruar profeti Sallallahu. Kur një njeriu përfiton të madhështije, pa përfituar se si është Allah. Edhe kur këto madhështij hyn në zemrën e tij e dhe mbizotëron atë zemrën. Mendo pa ky njeriu do të thonë ai ka më pengim të botëja. A mund të mendoj të çfund të njerëzit? Si e shikon ai fen Allahut? Si e shikon ky person adhurimin e Allahut? Normalisht ti shikosh tek personi Dishka tjetër, kjo është një në nëgin Edhe njërëzën një në nëgin tjetër Kjo nuk i këpton njërëzit Dhe asë njërëzit nuk e këptonit ta Këti ju duke se si unë njërëzit Plasë në gjukë të huaj Edhe kjo duke njërëzit Si por e u fletë atyre me një gjukë të huaj Sepse i E ka zemër e lidhën e botën e lartëme Kurse ata ka zemër e lidhën e botën e pashme Dhe këto dy bot dukë bashkohën të dyja në zemër një personi. I hapa ma i madhurur është të portën e madhështisë ti edhe zhytët zemër e ti në këto botë, nërko që njërezit janë i botë tjetër. Pasta i hapa lo një portë tjetër, edhe më madhështonë se kjo. Valë, a do mundë dhe mi dë njërë ne që t'ja rrimë të dhe gradë dhe shëndezën do diskutoni me temë të disa njerëz të cilët lepes gjynave dhe babës tjerë. Nuk i fi, nuk i vënë listë fare ato njerëz, nuk flitet për, këta. Këtu dhe për të dhe ka që këtë. Ktu vlezë flitet për sa njerëz tjerë të cilët kanë vendosur që të jetë të apo kushtojnë onLoad spontane nga fillim i ndër fund. Dhe për këtë onLoad do të ka përgatitur që këtë botë një loj xheneti të veçantë, të cilin s'e ka askush dhe nuk e përjeton në skutë për është tyre. Më pas i hapa lojë më dëruar të personi, për orë të në turbit, i gjenë tur për e Allah më dëruar. Kër kërë person e ka, ka zbradë dhe zemën e ti për është dëgjit i dhe për është Allahot, kër kërë person që kër kër të sotë vetën më ambahë, kërë këti personi fillon dhe e më mërtoj të dhurimi, pas taj fillon dhe shikon më dështi në ambahët, dhe shikon kërë Atëheri i hapë Allah i më dhurë portën e turpit për ti, i vjetë tur për Allahës Mënëtale. Tërgoj që më pekër dhe pe Allahën u, edhe kur ditë të mbajë vendosë të një topë lecë këtë prafë turistin nga turpi, ishe tur për Allahës Mënëtale. Kur zë ka që që një për se lefëve, e kapë të mjekër e ti, mësa duke ka që në fundejnë më në janë dhe zë të mushtjetër, kapë të mjekër e ti dhe thoshte, ahë sa tur për ti, o oh Allah, ed Asatur për e tejo allotin i gjykimit, edhe sigur një falë është gjynafët e mija. Subhanallah. Kjo dhe, kjo dhe gradë është i gradë shumë e lartë. Shumë e lartë, të cilët nukarë në një shdo kush. Bo arribe dhe më të që do alloj madhurë të nderoj, të veqoj, të zjedhi, për të afurur të kaj. Thotim në kajrë, pasaj hapë alloj madhurë për orëtën e, e thot, shilot, të ugritë kërë allahut. E dhe thotë që do, të shifilu omehë, Këj ishte fillimin Thët, këj është fillimi i njohi së bat Këj është fillimi i njohi së bat Në nëse dëshirota jo është Allah, këtu e këj fillimi Ndrektë të moment që a fulle, nuk ishe fillu o koma, ishe, ishe para thënja Këtu fillon njohi Allah, supa në talë Dhe njohi e ti tërë është një drit Të cire në hedhe Allah, në zemë ropëti ti I të regonë Allah, i madhurë ropëti, dritën një dritë e cila e bën ato të ndihej të ndihej që ai është më para Allah, drit në, zemë që njëri në që a i është më para Allahu subhanahu wa taala. Dritë zemrës që mëson sa njeriu ndihen vetë që është në para Allahu i madhëruar dhe ka turp prej tij. Ka turp ku është vetmi dhe ku është para tijve. Allahu e ndehron atë. Atëherë i dhuron Allahu subhanahu wa taala kur njeriu e vendos këtë turp në zemrën e tij, i dhuron Allahu i madhëruar, i dhuron Allahu i madhëruar një lloj dhuratë tjetër të madhështore e cila quhet ndjenja vëzhgimit e ndjen se për ti që Allah po vëzhgon çdo sekondë edo kjo ndjenje e shoqëron ata në vëzhgimsinë e gjithmonë ai mendon që Allah i mundëruar me me mundësinë ti, ti, e shikonë tij me lartësinë e tij e shikon ata shikon shtocit shikon tokën shikon krijesën e tij djon zërat e tyre dhe ky person e e ka këtu në ndjen e zemrë e kë ndjenin vjen mbasi katalojn gjithë gjërat Paset të të nukaj më shëjë shëtë që të shfarët të në mëndje. Thot edhe në basi këndjejë, hy në zemërën e ti, atër këndjejë, i ambulon e ti shumicën e prokupiveve dhe hadheve të njësë. Që do thot kjo, që nëse një person e ka zemën prokupuar me hadhe të njësë, a i e vetëm që nuk kam brinu të kërgjëralë për shumë në nësaj. Ndëse një person e cili në shdo sekundë, Vetëm mëndon me që Allahu po e shikon. Allahu po e vzhgon, Allahu dëgjon fjalën e ti, shikon veprimet e ti. Katuar për Allahu subhanahu te ala. Ndjen madhështinë e Allahut më dur. Sot ky person nuk e ka menduar ditën e vet. As nuk preocupo mali buq një foniers, as nuk ka hall të i han hall njerëzit. Atë kur i shikojnë njerëzit, si njerëz thua, çfarë janë këta? Çfarë po bëjnë këta? Ju do të falë se ti dil për këtë stryhë këndërit. Pse ashtu do të fol këy? Pse nuk po vjen në bujetimin e Allahut, do bujëtoj në një përkopon në bujetimin e të çdo gjëje për Allah. Nëse zemra e dishën mbushur vetëm me Allahu Subhanuhu Taala, pandai dhe ish me nevojë të huaj. Dhe kjo është një vërtet çuditshme thot kur ka mbijeni ambulancë, ema mështarit, atëherë kjo gjë ja largon atij shumicën e shqetësimeve të dhunjas siç ka thon profeti Sallallahu alejhi wasallam në hadithin e saktë, të cilën transmeton Abu Dawud, thot: Kush e bën përqupimin e tij vetëm tarifën e Sinallohut, Allahu i avdhur një mbledhje të gjithë halles së dyjes, dhe ja bëlet i nit, sepse çu përqupimi i vetëm tarifën e Sinallohut, zëjti i di që ajo nuk është më zero. Edhe do të vit punoja po shkon vetë po shtruar vetë. Në të kundërt, nëse një person e bën përqupimin e tij dynjash Dynjan Tari ka njësit dynjas Tari Ato që në dhe dhe dynjan Ja shpërndan Allah o përkupimin e ti Ja shpërndan dhe atë e gjithë Zemër e di shpërndar 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 të vgjina I hutua për dynjas Edhe nuk ka për të ardhë për riskus Vetëm se e gjithë shkujtur Vetëm ajse e gjithë shkujtur Dhe thotim nuk në ejmë Nërëse këj përësën Metodologjia e cilë teleogot për kuptimin e dunjas, po ky jeton në një në një realitet ose si më thonë i logjik kurse njerëzit jetojnë në një luki tjetër. Ai e është për para Zotit të ti, Tij, para të dashurit të Tij, po e shikon Allahun me zemrën e Tij, kurse njerëzit janë në një perde, janë të penguar në një perde, nuk shohin gjë. Njerëzit me një perde nuk shohin gjë. Më pas sot më ngrihem Më pas si hap Allahu i madhëruar te një portë tjetër. Më pas si hap Allahu subhanahu teala një portë tjetër, që është porta e vëzhgimit të veprimeve të Allahu subhanahu teala. Masi ti do të më ndonjë që çdo gjë pa vetëm me fuqinë e Allahu subhanahu teala, katupra i madhëruar, ndjen madhështinë e tij, ata mëndojnë që çdo lloj gjë që lëviz në univers vjen vetëm me dëshirën e tij. Ju dëgjojit universi lviz vetëm se do Allahu Subhanetau. E shikon krijesat dhe i duken si kukulla. Kur shkon me Isma'il te Allahut, do flksë pritur. Ai di që ata janë vetëm si kukulla. Edhe çfarë mendon do jetë duksi te atar. Të cilët drejton Allahu mëdhëruar për sforuara të ti, për sikursinë e xhiritetin, dobëshmëlin, për sikurën mbështetën te Allahu mëdhëruar. I shikon krijesat si njerëz vëgjë, shumë vëgjë. Ti shtrëgojë ç'i një prej selefeve ndoni përpaj një mbreti në moment kërë e ishtë të këmburru përpaj përpaj përpaj të ti edhe e këshimoni dhëtë kifri ka bauli dhëtë se në filan vënd ndodhet një klup alkoholi kurse ti përte ndonë nëjë që në vëndën të nuk ka gjunafë edhe i thonë se ires pëse e këshimoni së njëres njëre, njëre, këshim hamës të vriste i dhëtë vëllaj në ato momente përfetero ma dhështi në bautë Profeteroj që Allah e që të në me arshin e ti, e më adhështinë Allah s.t. edhe më dukë mbrejtër për parën se si një mizë. Më dukë si një mizë e vogër. Kjo është një port tjetë që i hapa Allah s.t. e këtë njëri ju në cili, hezi, nuk të në formësh. E pasetit e nuk ejmë, gjënë qëtët, pasetit e nëse këtë vëndshdënë të gjëndje, nuk e qëndruar në portën, të këporta e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 Nëse këmë ndonë, që me këtë dhe ndjenje të është nëmbrit të këlloh, fërra së është nëmbriti, këtu të është fundit ti. Këtu fundi të është fundit në më që të dhe këtë stokë ka që këshë. Këtu njëri të të kuptoj që të është ti ka vjetër në shrapin e begatëshë, por nuk ka shku e akoma. Ka akoma vërë të bërë, për nëmbrit të këlloh, së pojnë të Thot, të të të të të të t dhe nuk këthejt as djadhas as majtas dhe as nuk i në përgjithë thiris të nështëri për shëllohës përnetale atër të shpresohet të t'i hape një por tjetër në bra paksaj më pasë të dimotajim edhe këj një i dhët jeton në këtë bot me zemër e ti jeton si jetaj me lajke zemër e ti dhët lundron në dritat e madhështi sa allohës përnetale për i kësaj zemër burojnë dritat në prëndës si që gërën ujë prej përrimit. Dersa rinë në gjërës a i e ndjenë, ndjenë madhështim, e Allah së më nëtanë në zemër e ti, dhe madhështim e existences së mbërëtërisë Allah të madhërurë që ndodhë në, në qëllë. Në ndjenë në zemër e ti, edhe ndjenë vete shumë të lartë, lartë në krasim e njërës e tjërë. Pas e thotë, edhe gjatë të tjimë dhe tjimë të begatë shumë, Këtë dhëtë nuk që ndëronë asë të këpërrije të gjenedit, dhe asë të kështjelë të gjenedit, por i kalonë ato dhe shkonë dhe njitët të kaji që nuk ka të njashën më të askant. Sepse alloj madhurur e shëllimi i dhetëm dhe fundi që të du të synojsh dhe besimtarë, si shka thënë alloj madhurur, dhe në një një dhe arapi kell mund të haë, dhe të këzotë jotë është fundi. Nuk është shëll nuk duhet të, nuk duhet të jetë synimi përfundimtar i besimtarit hyrja e xhaletit ose personi të xhaletit. Ato do të tin synime të dyta, pas synimit parë që është të arrijë të qalohesh mund të. Sepse ai i cili do të synoj ose synimit i tij është të adhuroj Allahun, që, Allah, që të arritë hyrit ose që më të arritë domthon te krishterë xhaletit, synimi i tij është shumë i mirë. Por sënimi t'i është të arit e një kryesë, kurse sënimi e t'i besimtare i, i cimi. Shkonë më t'u dhe dëshënë t'arit e ka ua me madhururën shumë, sënimi t'i është të kryuës si i kse kryesën. Sënimi t'i është e koma dhe me i nartë, në nuk është të qëllimi në më nështë shtonë sufisët që ne nuk e adhurim Allah me në shprejese, me frikë dhe ne nuk e dhëmë gjenete nëse nuk, nuk e me frikë për gjeneme, nuk është Po qëllimi një është i mirë, në zemrën e tij nuk duhet vendosur synimi më i tymërt lart, që të arrijë tek hyjë e xhenetit ose kështjellë e xhenetit, por që të arrijë tek Allahu subhanahu wa taala, të takojë atë. Sepse nuk ka mbasti as një qëllim më lartë. Këtë një një i tymërt. Këtë ndjenjesh i arrin besimtari në ndjenjë ai i cili e njeh Allahu subhanahu wa taala dhe ky është domosdoshmëri i adhunit, që njeriu të drejtohet Allahut më. Pastaj vetëm të drejtimi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 tu është një amb elsit e dashurisë për Allahun e madhëruar. Shijon amb elsitën e dashurisë për Allahun, domethënë shijon një lloj këndësie që nuk e luhet kaljes bimës. Ku njerzit shqetësohen dhe duan të ndojnë në çka bënt asaj, këy domethënë ka dashuri të madhe për Allahun e madhëruar dhe nuk vendosen për Allahun tasj. Nuk vendosen për Allahun tasj. Edhe këta njerëz zotëse mos mendoni se ata kanë ekzistuar vetëm atërat që ekzistojnë. Ka për tyë madje ka treguar Shkëntari që jam dhe kërë më përme një rast Të një personi Thotë Parë du vjetësh Më ka të reguar një vla musëman Se kishtë një shok Kishtë një shok të cilit ja kishtë hapur Allah i madhëruar I kishtë dhëruar njohin e ti Dhe malë një për takimin e ti Edhe U lëshen në me zhrisën Edhe i gjën dhe njerën Gjëftjesi për hyrit e gjenetit Edhe për malin për hyrije, dhe u thosht atyre i qëditur A të tërgëjt ishka qërbë e madhe së hërije të gjënetit Edhe i thoshin ata të qëditur Kush është kërgjë që ka me madhe së hërije të gjënetit? Edhe u thoshtë atyre shikimi o Allah dhe malin për të takuar ata Kjo është kënesia me madhe, me madhe së hërije të gjënetit Edhe në vitit thot, 1423, më thëmë, më thëmë, më thëmë, më thëmë, para nëndjetësh Ndhish kërë personi Edhe e pa një përshokët të nëndër Pas nësa ditësh Edhe i tha Kuj jeti të një I tha i ulem gjenet të falenderimit të konë Allahot Edhe i tha kuj që, përsh që përshkoj nëndër Anë e përshkuar nëndër pak gjenetit dhe, dhe hyrijet të gjenetit I tha i mjerit i thët të Anë luk më pyet thë përshikimin e Allahot Anë luk më pyet përshikimin e Allahot dhe Dhe me pasi ta wallahi pashallaahu mudha allahu i madhuruar, m'dhuroj at mundsi që unë të shikoj fytyrin e atij që kur të dëshiroj unë. Edhe ai ngjyra allahu i madhuruar të personit dhe i hapet i portën e vëzhgimit të dritës së buj bujarisë së Allahut. A të a të do të thonë i hyjnë dashuri mëdhe për Allahun subhanuhu teala. Një lloj dashurie e cila i ndez dizajr në zemër. Zjarr i cili nuk shua deri sa të takoj Allah nështë më nëtale. Zjavë që e bënë zemër në njëri të jetë e roburuar, po ndortë kujtë, ndortë Allahot i cili e i ka krijuar ta. Dhe ja vleqët e të roburuar për Allah në më dhorur. E jo si njerëzit e tjerët e cilët zemër dhe tyre i kanë dhenë dhe i kanë roburuar në duartë krijesat. Paset e të mundë këjim, vëzhdim, edhe këj personi cili që toi dashurit madh prodhon më dhënur është ngritur në këto lëgërat të dashurisë. Në Allahu më dhënur është ngritur në këto gradë të larta, ai sa bënuar të xheledit e shikojnë gradën e tij dhe shikojnë atë si shikojnë njerëzin e dyja, një hyjë që doli nga në qiell. Nëse ka gradë aq të lartë kolloj më dhënur, sa Allah ka arritur ai shumë të qesë sepse ky ishte fundi i tij. Dikush që se lin tin tin tin hyjët e xheledit i arrit atë. Dikush kështë sunim që të rritë të kallaj ka më dërmur Dha dho i dha hyrit të gjënetit Dhe kështë të gjënetit dhe dhe i dha mu shumë se meq Si pas sunimi që, që kështë dhokush Zishtë ka thënë profetis S.A.S. Që në gjënet do dhe në disa dhoma Të të i dukshme Thotë që duket nësi dhujhjet Në qijel I thënë sahabët do dhe mërëllohet Të grada e në grada shumë dhe artë Që nuk e rritë në së kush pë Tha Pasha Allahun këto qeradezi arrin disa njerëz që si kanë besuar Allahun dhe u ambitur profetëve. Me. Edhe me sa tregohet, më, më sa duket, më këtu flitet për këta njerëz secilat janë njerëz secilat kanë qenë për mbyllur për takimin Allahut. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte për ditë saktë që transmeton Ammar ibn Yasir ibn Amran, i duti thoshte ndër tëra, Allah më nisë të le të nodhri li wajhik wash-shauq ila liqa'ih. O Allah të kuj të më dhurosh kënaisë si të takimit tënd. Të të të, as a mom për të takuar ty. Pastaj thotë të mund të jem çdo punë e mirë e ka një shpilibim. Ndërsa dashuria ndaj Allahut subhanetala shpilibin e ka që njeriu të shkojë të takojë Allahun e mëdhur. Edhe mjafton ky dhe shpërblimi se shpërbimi i madh dhe si deri i madh për këtë person si në dynjë dhe në ahiret. Siç tregohet në hadithin e Muesali selam Që Musa e Musa alayhi salam e pyet Allahu dhe i thotë: "O Allah, më tregu kush është personi që ka gërat më të ulët xhet." Dhe ja tregonu Allahu më thënë. Pastaj i thot Musa alayhi salam: "O Allah, më tregu kush është personi që ka gërat më të lartë xhet." Nuk ka bërë çëndin një person, por ka dorë ragur, ajo në njerëz më të lartë. Dhe i thotë Allahu më treguar. Hadith rasulullah moslimi thotë: "Ky njeriu do ky njeri të qylloj njeriu, si nuk ka gërat më të lartë." Kyri është e i cilin të cilin në deshen, të cil në deshe, po se këta ishtë e të cilin në në deshe, i zhjohë dhe ata edhe u a kam bil në derimin e tyre me dorën time, edhe e kam vullosër e të, për ndaj e syrin nuk e ka parë, në veshin e nuk e ka të gjuar, dhe si ka shkuar njëri më në dërmend se shparë kam përgatitu për ta. Për kërë, për ata të cilin të më thënë, sënimi e të më tërë me tërë, të, të, të, të, të, të, të vërtetini sa është fjala që ka thënë Allahu më dhuron oh, Kur'an fala ta'ala mu'azzahu fiha lum qurrati a'yun dhe nuk e di askush se çfarë ka nisish ka ka përgatit ka fshehur e, për ta Allahu i mëdhëruar pastaj do të ndiqim për ata të cilët e duan Allahun subhanahu wa ta'ala më shumë se çdo gjë tjetër e si e si do të duket gjendja e tyre kur ti shikosh ata thotë në ditën e gjykimit kur të thrasë një thirrës të thotë Të ikit gjithë dë kush të ka e që ka adhuruar Të ikit gjithë dë kush të ka e që ka adhuruar një. Dhe një se gjithë njërës të e që ka adhuruar Përse përsim të arë të një vëndën e tyre Edhe atë ere U vjenë Allah i madhuruar Jo në pamë një që ata njohen Dhe u thotë po ju pëse nuk shkonim e njërësit Edhe ata i thonë Inna farak në nësë A ah, hoqma këm në i lejim Po ne u ndan për njerëzve momentin që kishim ne mushkë nevojë për ta në dynjan. U ndan për tyre. U ndan. Një moment që kishim mushkë nevojë për ta, ne u ndan për tyre. E si mund të bashkohen tani me ta? Edhe u thosëm ajo ma dhuro, kë prisnim. Do të nepresim zotun tonë në mëngjes dhe ti ka një shenjë. Do t'i rroloj ma dhuros gjuno para kamrës dhe ata e shohin dhe e njohin dhe i bëjnë se është gjithë së shtatë së shtatë. Kurse munafiku u thot kurrizi. Kjo është një moment shumë ma dhështorë për besimtarë dhe mërdet, për ata cilën e kanë kaluar gjithë të etapa, nga fjellimit dhe në fund. I lodhë i këtë dynja, i lodhë i këta sprovët dhe dynjas, por nuk u lodhë në kotë, u lodhën për të rritur sënimin më të lartë, që mundë të synoj një kërjes, që është kërjuës i subhanu të alë. Për të rritur ka lejsin e ti, për të rritur shikimin e ti, Thot, edhe ata që ndërë në dëndin e tyre për të pritur të adhurin e tyre të dashur e tyre të cilë e shmi dashur të kata se shdë gjërë dërësa u vjen i shikon e ta u shfajgjë dhe tyre edhe u qeshe tyre u qeshe tyre Allah U qeshe tyre Allah U qeshe tyre Thot, thot shëkhu lësëm në temija cilë për të uhidin e thot, jemi për shkrim një loj për kofisim për të uhidin shumë që të të qimë Thot, të uhidin i simi Allahu, tashni simi Allahu. To tauhidi është që shpirti jot të tërhiqet i gjithë për të qallojmë Allahun. Gjithë shpirti jot të drejtohet për të qallojmë Allahun. Ky është thënit. Mos a dërohesh as kën për Allahut. Mos i mbështetesh as kën për Allahut. Mos presosh as kën për Allahut. Mos kesh frik as kën për Allahut. Mos fushush, mos vuj në zemrën tënde frikën në, frikë në asnjë krijesë vetullausubanata. Këjim, bashdim, dhe qëllimi është që njëriu bashdo të ngrijet në gratë, në gratë, në gratë, dhe deri se të arri të kallohë së më në tana, edhe të zejë dhënd për para lojtë më dhërruar, ose të vdezi rrugës për të kallohë më dhërruar, edhe nëse vdezi rrugës a i shpëblimin e ka të kallohë më dhërruar. Që që i lukëtur i vërtet, edhe i sukseshme i vërtet, është a i tini nuk thehet asë djatës, asë majtës, por sunon vetëm të ka lojë më dhuruar. I tini nuk adhronë, asë kanë përveç Allah të më dhuruar. Nuk merë, si më bështetë asë kanë përveç Allah, nuk do, asë kanë përveç Allah të, nuk beson se ka regulluas, dhe nuk beson se ka të urtë, përveç Allah të s'onë t'ala. Ta Edhe asë fërnëzua të i të përveçti. Këto e njësa fjallu dhezër, të për të arritur të kallohi më dhurur. Këto e ngrada të cilët i ka tërgojë më në kajim dhe Allah më shërofti më në kajimim se me ndimi jo për të e shë i i ka shëjuar e të përndajnë e tërgoni. Edhe këto një tërgoni më përndajnë dhe që ne përpiqemi për për të pakën të adim se ka dhe kështu edhe pse e din që e me e shënare këse së më të arim do të tohë. E shështë që thotim më në k ë vetot edhe më i lart i tyre është ai i cili ka arritë në fitën e mëyrit të xhenetit. Shëndet, më i lart i tyre ngra është ai i cili ka ka arritë në fitën në e mëyrit të xhenetit, në fitën e mirë, në fitën e mirë, si do të gjuni fitën e lëgjeve. Është vetë që ka një humaidë kur të arrin në të gjallë të lart në të cilët jemi të zhytur në fitën e me çështë të dunjas, me pamjet të dunjas, me poshtë të dunjas dhe me pjesëliqjet e dunjas. Ku ibn qaim atë juor atë personi i cili ka arritë fitën e mëirit të xhenetit, gratë të ulën krahasim atë që dëshon të arritë kollaj mëdhurur. Edhe sa munduat për atë personi i cili është zhytur te dunja. Nuk kemi për qëllim të vëlezë të vëlezë të ulë vlerën e hyrjes të xhenetit. Edhe ai personi i cili synon të arritë hyrje të xhenetit ai ka i synuar në dhuratë. Po më i nartë sa i është të rrisht të kriju si hyrinë të gjenetit Nëse hyrinë të gjenetit e një bukuri, bukuri mahnitëse Cida e mahnitë me simtajnë E thuet që a i ka përndirë në shto të djetë duke shikua nga mahnia hyrinë të gjenetit Ta dini Ta dini se Sikur gjitha hyrinë të gjenetit Në gjithë bukuri që ka kriju alonë të gjenet Të mli dhe gjitha bukuri dhe krijesave Teknik krijesave të vetëm Gjithë kjo bukurim nuk është për parë bukurisë Allahot, vetëm se si që është një pik uj për parë një, një një që a një bukurije. E që fa mund dhje besimdari për të shikojë Allah nësë më në të tale? Por, dhëtë pasë për parësur të shka këto në lezër, që besimdari nuk e do Allahot të për bukurin e ti, por e do Allahot edhe për madhështin e ti, për urësin e ti, për dijen e ti, për gjithë në si të të dardë, Ka respekt dhe frik për ti Sepse dashurie që nuk shëqërojë Dashurie që nuk shëqërojë me frik shpres Ajo këthehet në përkëdheli Ajo dashurie që nuk shëqërojë me frik shpres Ajo këthehet në përkëdheli Për e të regohet që një për e sufistëve E që një për e të do të do të daunë Por nuk ishë frik për a nëtë Të regohet që njerë e nga dhe ve në për lidhën Dhe një ku dhe veja Edhe te i drehtojë dhe omanë me në sërgjartë I pasër shë Allah përse që, që të të ture, i përshkuajnë Sufisën dhe shokët të tyre Edhe i drehtojë dhe omanë i thotë A kështë më një dashën e dashën e ti Unë të adhërojë ty ure se ti të të malet dhe vendtiki Zotë në ruj Kërëtë ndonë se ndonë Allah Por e krasënë Allah Dhe bërë Allah së ku me qenë një këries Edhe i fletë Allah së ku me qenë një këries Allah në rujtë po nuk flisim për frikëm, dhe pak flisim për të shurim. Pse? Se psa i personi cili e kam e dëvërët frikëm maho, e së besimtarë e për të të të të të të të të kursa i personi cili për nësë e dhe olo, nuk lo, a nuk nga frikëm maho, nuk nuk nuk nësë besimtarë për të të të përre të të rgojt që disa njërës ishë një përselevë për krisëm në të të të të të edhe e finë dore py Se kam frikë se do të djojnë të dyse njërez E do të pretendojnë të pa e pasurata Do të pretendojnë të pa e pasurata Se shto kush mund të pretendojnë të dëshurin Por frika është ajo e cila e kufizon të dëshurin e vërtet Dhe e vërtëdon të dëshurin që kjo është e vërtet Në Allahus më në tala Dhe bine në urdër ti Kunin këntëm të hibun Allah Këtë të bjo një hibim këmë Allah Thuajnë Nëse me të përte të dojnë Allah, atë e Allahën, ëte mëndisht një mua që të dojnë juve Allahën. Ky është argumenti që ka sielë Allahën më dhurun Kur'an edhe së bërba që ka vëtë pra dojnë së Allahën, pa ata që përndë dojnë së dojnë Allahën më dhurun. Nusë Allahën më dhurun, në bëjnë për e tyre që e dojnë Allahën, nusë Allahën më dhurun, në bëjnë për e tyre që sunimi tyre në të jetë, është vetëm Allahën s Edho vlez vallaj, sikur besimtari të arritë të gradën, nuk i hyn sy pse të ndjenja më asgjë. Nuk i bën përshtypje më kur thuat, jo po ka frikë për krijesave, jo po ka frikë se po shikojnë, po dëgjojnë, po vëzhgojnë, jo po jo po kam hallën dunjasë, jo po po shqetëson dunjaja, unë kam çatha, unë kam çatpi. Ja, ja, ja, shumë lart. Ky person është me Allahu Subhanu Teala si punët vdekurit. Kur vdes njeriu, çogën e hija ime janë gredoën si doi, eksens si doi. Çu është dëpastar i vërtet? El shoh vetëm ti pa Allah. Doj më shumë të dush Allah. M'bëj më që un gjithë jetën timt ajo vetëm për ty. Çdo dësh dorë të ngrenë ajo për ty, çdo fjalë të them vetëm për ty, çdo fjalmarë vetëm për ty. Ky është ai personi që sini më të vërtet thuo që ti ka arritur ose shpreson që të arriti Allah më dheur, dhe nëse nuk ka arritur, po zhgugës për të Allah dhe zhgugës Shpesoj që shpëllimi ti është të ka ndaj madhurur Ome i e khushmi mbejti mu haqjan Illa qa rasuli Thumë me ju trikë hulmotov Ka doa ka e gjërru e mënda Dhe kush dhej për shpisë ti Për të migruar Për të ka ndaj dhe të të rrgore ti Dhe pasaj vdes rugës Shpëllimi ti ka shkuar të ka ndaj madhurur Lusë allanë madhurur Lusë allanë madhurur që nëse nuk në dhurur neve këtë dhe grade dhe shpëllimin e këse grade, të mos në e privoj neve shpëllimit e fatkesis në cinin e kemi aran. Pak të në lusim Allah në dhurur neve shpëllimin e fatkesis në cinin e jemi që nëse kemi arre të dhe grade dhe në lusim Allah në më dhurur, mos të bëj për e tyri që në privuar në të jetë dhe njëtë tjetër, Allah në shpëlletë njëtë tjetër.